الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله عليه من الله افضل الصلاه وازكى التسليم وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن تبعه بسنته واحسانه الى يوم الدين وبعد Allah maghfirlana dhunubana Allahum maghfirlana dhunubana Allahum maghfirlana dhunubana Allahum maghfirlana dhunubana Allahum sturlana uyubana Allahum sturlana uyubana Allahum sturna uyubana Allahum sturna, sturna bisitrika ya sitir Allahum sturna bisitrika ya sitir Allahum sturna bisitrika ya sitir Të nderoj Allahu subhanahu wa ta taala do të fillojmë në sqjegimin e dersë në lamin e akhlaqut në lamin e moralit në mënyrë që pregaditme dhe të formohme neve si musliman dhe të jemi shëmbëlltyr për të tjertë ne si musliman bohmi shkak ne me sielje tona të mjera, të këndshme që të tjertë të lakmojnë islamin, ashtu që shishtë e për nga mberi alihi salatu wa salam shok të ti dhe pasuost e ti të sinqert dhe neve pasi që shpesh Po themi, shpesh po për të ndojmë Se jemi prej pasuazve të pengamberit a lehi sratu wa selam Dhe ashtu duhet jemi nuk bën në ryshe Nuk në pranohet në ryshe Pos të kam pasuaz pengamberit a lehi sratu wa selam Mirë po, nuk mjaftë tënë Ta pasojmë pengamberit a lehi sratu wa selam në diqka Dhe mos ta pasojmë apo ta kundërshtojmë në diqka tjetër Ne edhe si musliman Jemi thyrën nga anë Allah të zho gjelë Që të hymë në islam në gjitha lamit të apasojmë për nga mberë në lehi sallatë vësallam Në gjitha qështjet, në gjitha të madhën, në gjitha të vagël Arsu që shëtë Allah zhe o gjelë më kuran Ju hëllëdhina emënu odhullu fisilmi kë fëtën O ju që këni besuar hyni në islam krejt azi Jo diqka po, diqka jo, por krejt Të ndërruar të lezër Dikush për ju vëthet me qëka ka dë bëj kjo shkenca e akhlakut shkenca e moralit Shkenë që e moralit ka të bëjmë me përmjësimin e mardhanjevë tona, me kryuosin dhe kryesat. Mirë po, pjesa që do të ndalmi ne, do të ndalmi në përmjësimin e mardhanjevë tona, ne si kryesa, me zveti. Filimisht, hoxja, librën të cilën e kam përzhedhur, që uatë hërme të ehlul elmë, shëjtëria e eh, pasuazve apo e korkuazve të, të diturisë. E ka shkujt këtë liber një hoqë për i hoqëllarve shumë të begat shumë të Egyptit, një hoqë për djetarve të Selefit, i qojtër me emnin Mohamed ibn Ismail el Muqaddem. Allahu e e pashfal dhe e mshiroft në dunja dhe akiret. Ka shumë specifika pëse që më kam bo, shumë qërqe që më kam bo me e përgjithë këtë liber. Shkurtimisht përdu më ju të regu se pëse kohë e dersit moralit është e shkurë qëshedini. Mirë po, ajo që kam ka bo me e përgjithë këtë liber, se betohën Allah në zë o gjelë, që s'ka pas mundësi ndë njëri prej talebe u prej studenta u me i ledzua këtë liber, për pëse, për pëse kanë dikua të ajnë dikim të që ditë shumë. Ja ka përmirësuar të ardhurat e, e tij në mënyrë të madhe. Allahu alem, çka ka bërë librën, lexon ti shumë libra të tjerë. Kam ledzu dhe kam su libra tira të moralit Mirë pa asë një liber nuk kanë dikua Të unë qësh kanë dikua kjo liber Wallahin nuk ju rej Se kur kam su e këtë liber U um më ka bo që më vtu të se po boj gjibet Kur kam mendu e vetë me veti për diqka Apo kur kam fol për vetën teme diqka Wallahin ka bo më vtu të se mos po bjen gjibet Edhe Dëhon ato që ka edon hodja me këtë liber është që ti përmirsoj Mardhanjet tona si musliman, si kërkuës të dituris, si pasuët sënetit për nga mberë të lehi sëratu e sëratu e sëratu me njerëzit. Ja filan hoqa me ajetin kur anorë që tëtë Allah a zogjel, Fëtë të kullahë vë asli hudhe të bejnikum, friksoh një Allahut dhe përmirësoni mardhanjet mësjuve. Friksoh një Allahut dhe përmirësoni mardhanjet mësjuve dhe ka honë pengambera alihi sallatu wasalam në hadithin të nësilin e ka transmitu e buhurera e ka ndhirë imam tërmidhiu dhe e ka bosa hi imam tërmidhiu dhe më honë dhe gjithashtu e ka bosa hi që i kalbani këtë hadith që thetë pengambera alihi sallatu wasalam i jekum vësa atë dhe të lbejnë thetë ruanu keni kujdes mos i prishni mardhanjet mësjue pëse thetë dhe inneha halakatun sepse ajo të ruan apo është rejtore unë që kuptim ti ruan ti largon veprat e mira, qysh i largon Brisku që i qet flokt. Nuk të lën prej vepraut të mira kur gjë, nëse nëse nuk i ke marrëdhënie të mirë me musliman, i ke rrezikuar veprat tua. Wallahi billahin, në çat moment që ti ke prish veprat, i ke prish, prish marrëdhëniet tua me musliman, e i ke rrezikuar veprat tua dhe i ke rrezikuar marrëdhëniet tua me Allahun azza wajel. Por shumë pak vepra, që ka jënë mrena islamit, kanë ardhë kësi kërës nimejë, sikur në kitë hadith, halëka të unë. E ke po, kur të ruajsh kryet, sikur musë më pas kryet flok heqë, që ashtu edhe vejprat, siljet e këqia me musliman, që ashtu ti ruajnë flok, e, ti ruajnë vejprat e mira edhe ti bojnë sikur musë më pas heqë. Argjerimin tënë, namazin tënë. Sadakën të tënë, fjallë të mira, ledzimin i badetet tua që ka i ke bo, dhe Allahi nëse i ke prish mardhanjet me musliman t'i ka rrezikue, gjitha dhe hon t'i ka rrezikue mardhanjet e këqia që i ke bo me ta. Êshtë cilsi për mirësimi i mardhanjet për nga mbejnë a.s.r. kër e ka lafdrua Allah a.s.v. që ka thonë për ta? E ka përmen janë e prej cilsive tina më dhe veçanta, wa inna kele ala khullukin adhim, ti je në një shkallë shumë të lartë të mëralit i ka thonë për nga mbërë Alehi sëllatë u e sëramë. Kjo kështu se zbën në ryshe, sepse ajë cili ka marë në misionin e thirjes në rrugën Allah të zë o gjelë, zbën të këtë cisi tira, por posë cisi shëmbëltyrë që tjetë për të tjertë. Nuk bën tjetë në ryshe ajë, por posë tjetë shembuj për të tjertë. Misioni për nga mbërë Alehi sëllatë u e sëram Për i pikau, thelbësorën, cëllën ka thyrë për i nga mberë a.s.m. Ashtu që është ka arë në hadithin që e ka transmitue? Imam Bukhariu, unë librin e tina edhe bulmufred, edhe Ibn Abdelberri, Allah pa e paq mshirua ka ba hadithin sa hi për i hadithit e buhërere, s'ku thët për i nga mberë a.s.m. Innëma bo'ithu li u temmi me salihel akhlak. Jam dërguë për i anës Allah tazë o gjellë, mja unë dëresh njerëzve moralin. Mja u përmirësue njerëzve moralin Mja u plotësue cilësit e moralit njerëzve Të ndërruar Lëzër, morali i mirë Për përse është shkak Qëtë na i përmirësoj mardhanje tona si besimtar Me të tjertë është shkak për të arrim shpërblime Qëka nuk ta mërmendja ty heq Në hadithin të cilin e transmiton e budardaja E kanë zirë këtë hadith I më më të më dhiju Unë së nejnë në tina Edhe shekhu l'Albani, Allah e paq mshirue, e ka baha ditin sahi që thetë pe nga mbejrë alihi sallatu waselam Ma min shejin, ju da'u fil mizani, ethkalu min husnil khuluk Thetë nuk ka gjë, nuk ka vej për e mirë, e tila peshon dhe ndoset umpeshore që rënan ma shumë se sa morali i mirë Dhe vazhdojnë pe nga mbejrë alihi sallatu waselam dhe thetë Innes sahibe husnil khuluk, thetë aji tili thetë e ka moralin e mirë Njeri që është i moral shumë, thët jebë lugu bihi dërëgjet e sahim, wal kaim, apo jebë lugu bihi dërëgjet e sahibis si em, wal ki em, thët aji qëli thët e ka moralin e mirë, aji qëli e ka përmirsuë moralin e tina, siljen e tina, është boshën bëlltyr me etiken e tina, thët e arrin shpër blimin e athina që argjeron gjatë ditës në file dhe falë gjatë natës në maznatë. Me moral të mirë Ndërsa pa moral Falë namaznate edhe argjerën ditën Edhe i rruën me vej pra Me moral të keq I rruën vej pra të mira Dhe kur ditë ditën e kiametit Nuk gjonë për Allah të zhe u gjelë Asgjapri asoj që ka ke bo Allah të zhe u gjelë në rujt Morali i mirë Silje e mirë Nuk është vetëm me besimtarët Por jena të rrruar Të kemi silje të mira Të folë mi fjallë të mira Me gjitha kryesat Allah Ashtu qështë të Allah, të të Allah të Zogjel, kuran, O kullu lin nësi husna Thë të thonju njerëzve Thë të fjallë të mira Thë të liju radiallaha andhu Thë të kullu lin nësi husna Ej, lin nësi kulluhum Thë të thonju krit njerëzve Thonju krit njerëzve fjallë të mira Apo qështë të ata Allah e pashtë më shirua thët Ja një nëse kulluhum, thegjerehum, vëbirrehum Thuju këjt njerëzë, në qofshin ata të mira po të këshi Foljo, këshiloj me fjallë të mira Në qofshin ata besimtar, apo në qofshin ata mushrik Allah e zë u gjellë në fërcoft Të ndërruar, lezer, po i flasë këto fjallë Që të marmi, të marmi mësim Dhe të dukohmi Mos bina në shkallën e aty nëvë të cilet Me gjlisët e ty nëvë Filim e fund janë me gibet dhe në nëqmim të djetarve Jo të besimtarve, por të djetarve Të njerëzve më të vlerë shumë të umetit Ata njerëz që vëllohin Më pak i nina të folë kënëri kafirav Kënëri aty në dhe që ka e shkatrojnë di në latë të zogjel Se sa që i nina të folë kënëri djetarve Të i bak i betë djetartë Vëllohin Ko ndo njerë i prej tyre, e Allah zëvojgjel në ruajt, së është në bjell fare e tynev, edhe ka hamë tona, është përnda fare e tynev, edhe ka hamë tona, që me zliset e tina i filan, dhe i mbaran me gibet, tu i ba gibet djetartë. Kjo fit në e madhe, që në ka arë prej tokav arabe, e lusë me Allah në zëvojgjel, mështë në rokë, sepse është prej sene vë matë rëzikshme, ata njerëzë, të cilët nuk i njejnë atu ju dhonë selonë besimtarëve muslimanë dhe sëdë. Ata njerëz të cilët i ndëgjojnë asëdë të ju akuzua me bidate, hoxëllarë, njerëz të mirë, njerëz të cilët i logarisum se lehom ka dhe musidhqit, njerëz djetarë që dina, i logarisum se kanë dhonë për ti dinë, jënë si qertë në thirën e të në të në të në të në të në të në të në të në të në të n Subhanallah, e kanë zirë Hakimi, edhe e ka bo Sahih, gjithashtu edhe e ka bo Sahih, mëm dhe hëbiju, dhe hon dhe e kanë zirë këtë hadith i bëni Habani, edhe e ka bo këtë hadith i bëni Shekhul Albani, Rahimehullah, e ka bo Hasen, ha, që transmiton bin Jubejri, -ulama, ha, i transmiton, sejtë bin Gjubejri, sejtë gjithu të të bëjrin, zëtëri u i djetarëve, zëtëri u i të bëjrinve, e transmiton, thëtë se, E kanë ndëgjua Abdullah ibn Abbasin të thonë Lehu kale li firaonu bërek Allahu fik Le kultu lehu afik Me e kanë i e thetë firaonin Ha, ma u konë zatetë Po thetë Abdullah ibn Abbasin Me e konë zatetë firaonin unë rrug Edhe ma më thonë Allahu të zotë bëriqet i kësha thonë edhe ty I kësha thonë edhe ty Atëherëti Logarit të gjendje në firaonit Dhe gjendje në njerëzve Cilët në rëthoj neve Gjendjen ta më të takon namë ty dhe gjendjen tonë që takohesh me atjetrin dhe me atjetrin dhe llogaritë veten dhe vetet veten të ndë për ku je nis, edhe ku jetu shkuë. Çfarë do të më bëj me këtë vepër? Për mirësimi i moralit. Duhet të kam pika fillestore për i cilës më nis dhe më përmirësuë. Kena zbrazë sira unë gjithsa aspektet, në gjithsa lamitë dinit Allah te zeujel. Wallaj, nuk janis dikush një lami përpës se nga gjonë që i nga bëshrun ta. Ska kur gjon neve, nuk njohëm kur gjonë pri asoj lamije. Dhe për këtë, duhet janis me, wallaj billohen, nëse janis me dhe e përmirsoj nga moralin, e përmirsoj nga akiden tonë për ase gjitharë. Atëherin shohë Allah o tala, Allah o kam në allonë beriqet. Kame i përmirsua gjendjen tonë, kame i përmirsua raportet tona me muslimënët me zveti, dhe kame i përmirsua raportet tona me ata cilet nuk, kan, nuk janë mrenda rejtite të islamit. Transpëtan Abdullah i ben Amr i ben Nasi radiallaha anhu, se, i ka thonë, më adhe radiallaha anhu pe nga mberit a lehi sratu a sratu a sratu kër është njës për më shkua për jemen, i ka thonë, oh, E ka transmituo këtë hadith Imam Termidhiu dhe e ka bo Hasan Qe i kalban e rahim e Allah Thet i ka thonë madhip e nga mbiret Alehi sallatë vësallam Këshilam, msa mua i dergu me Allah Po shkoju në një vend unë jemen A tje ka veç krishter ha? Ka njerëz dhe më honë që ka s'janë musliman Ku më utakua me lojlojt njerëz Njerëz që ka s'jalë një natyren e tyren Qush ka më pas mundësi unë Me i triumfu a të njerëz I thetë nga mbiret alehi sallatë vës qendra, përmirsoje akiden tane, përmirsoje lidhje tua, raporte tua me kryosin o li jahsenu o li jahsenu khullu kuk dhe dhe të përmirsohet morali jëtë linnës dhe të morali jëtë në raport me njerëzit ha? përmirsohet moralin tënë në raport me njerëzit gjithashtu e transmiton e buzherri radiallaha anhu në hadithin që në kanë zirë imam të bërani ju edhe Në vërtet, në hadithin e par, që ka e përmena, e kanë zhiri imam Hakimi edhe e ka bo sahija i dhe imam Dheherriun, dërsa hadithin e dytë e kanë zhiri imam Termidiju dhe e ka bo Hasan Shekull Albani që hadithin dhe onë të bodherrit, ku thërë për nga Mberi a.s.s. i të kilë hajthu me kundë priksoju Allahu taaza ujal kulla çitir wa yatbi sayyata hasanata tamhuha thadpasoja çdo të keq që e bën pasojë me një vepër të mirë sepse pasimi i vepraundshija me veprat e mira ti fshin ato wa khaliqan nasa bi khuluqin hasan bassilu min njerzit me në sillje të mira gjithashtu ka ardhur në hadithin te cilë ka dhierë Imam Tabaraniu Pre hadithit e voreres, radiallaha anhu, imam mundhiri ju e ka ba këtë hadith, dohon daif, mirë por që i kolalbanin ka than se kur bashkojnë rrugë të këti hadithit, hadithi bahat hasen, forcojt hadith, dohon bahat hadithi mirë, dhe gja në këtë hadith, dhe meditoni rëttina. Thetë për nga mberë, alihi sallatu wa sallam, inna habbe kum i leje ahsenu kum akhlakën, thetë njeri ju maj dashur për juve musliman, apo kje që më dashë për nga mberë, alihi sallatu wa sallam A i cili e ka moralin, e ka siljen e mirë. A i cili ka moral të mirë, është i dashum të pengamberi, a.s. El mutawati une e knëpëhëm, dhe të ata cilet dëmëhon rrindë në nështruëm, nuk janë me një majë, nuk bërtasi, nuk silen keqë, dhe të ata cilet e ledhine, ja e lefune, va jo e lefune, ata cilet bashkohen dhe bashkojnë, i bashkojnë muslimënt, nuk e bojnë, Piktë fillimit si të takohen me një njeri me i bota vetë Me i thonë se ruajnë se filoni o bidat gjitë Ruajnë se filoni e ka qitë bidatë Ruajnë se filoni e thërën qitë bidatë Ashtu qy shohëmi sëdë Unë rejthin tonë prej njerëzve Thët pengamber a.s.s.s. Thët njeri thët që mas shumë ti e u rej une Njeë që më shumë ti urrej ona thët janë el mashun bil nemimati thët ata të cilët hecin ha bartim fjal filoni tha por ti çshtë ha ai tjetri qështu, thet, njërë, thet, jënd, që ston për atë çshtë thët këta njerëz thët pejgamberi alayhi salatu vesselam janë që më shumë ti urrej ha el mutafarquna baina al ahibe thët ata të cilët i ndajn ata të cilët i ndajn dy njerëz që duan për Allah Ata njerës të të pejnë mbejrë, alihisratu esram, unë e ju rejë, unë nuk i du ata njerës, Allah Azogel në ruit. Në ka urdru Allah Azogel që të mbajnë drejtësi, cilëmi me drejtësi, me krejt njerëzit në përgjisi dhe në muslimant në veçanti. Thëtë Allah Azogel la e gjërimen në kumë shënë anu komin, ala ella ta adilu, e adilu hu akra bulit takua, thëtë mos të ju shtynë u rejtja që e keni për një popël, mos punoni me drejtësi sillni drejt sepse kjo është më afër devshmëris. Dhe, dhe ja në këtë fjalë të Sheikh Eslamit çka thotë don se Sheikh Eslami thotë ka zbritet ky ajet doon që aiç po thotë Allahu Azza wa Jalla sillni drejt thotë el ayatu nazzilat bisabab bughd bughdihim lel kufar thotë ka zbritet Sheikh Eslami thotë ky ajet për shkak të urrëties që kanë pasur ndaj kafirave u bughdu u bughdu behum ma'murun bih thotë urrëtia kafirave thotë është urdhër duhet me Me ju rejt kafirat, njërë për me gjithë këtë, edhe pse ju rejna kafirat, Allah zë zhërë të ti shihis nomin, në ka ndaluë që u rejtja ju në ndaj kafirat, me te i kaluë mosën, edhe mu usilë kesh, kesh me ta. Xhati i Islamit, thët se si me burgd muslim, me taqwil ose shubhe ose me hwa i njes, thët çka po ta merr menja kur Allah ze u jeni na ka urdhëruar me u sill drejt edhe me kafirin, thët çka po ta merr menja thët në urrejtjen e besimtarit, i cili ka bon ndonjë të keqë me ndonjë dyshim apo më ndonjë arsye që ti nuk e din hiç, çka gjendje aty në cilë që urrejnë besimtarët, i gjelezojnë besimtarët, folin në keq dhe i bojnë gëbat besimtarët, Allah zeu gjen nga ruajt. Dhe vëllezër të dashur, kjo ishte hyjmia në çështjen e moralit. Derse të arshme kanë të bojnë në përmirësimin e marrëdhënieve tona me dy njerëz. E para është në përmirësimin e marrëdhënieve tona si besimtar me besimtarët dhe ruajtja e nderit të besimtarëve. Un do han ruajtja e djuhës mos ti bojm gibet dhe mos mos bart me fjalë dhe ja prëndzi hoja flet çaqmir dhe çaqbukur dhe bën çaq shumë fjalë celeve për çështjen e gibetit saq so be idnillahu teala nëse ju bëni sabër dhe, dhe i ngoni këto fjalë dhe i praktikonin keni më upër mirësuar për gjendjet që jini sonde kur ti kryeni aderset e gibetit ke më e pa po veten se bi idnillahi kemokon 80% më, konë më mirë se sa so ka qen deri dhe pjesa dyte e libres në cilën flethojgja është në homë për përmirësimin e mardhanjev të muslimanit me djetartë përmirësimin e raportit ton me hojgjelartë, me partësit e dituris me ruajsit e koranit e lusë me Allah në zëgjel që të në bëndë dhe bi dhe të në epsaber të në mundëson ato që ka e mësojna me e praktikue të në i falë gjënëhet e kulu ka u li hedhe wa stavu firullah e li wa lekum